Da, Stimați ascultători, cu noi la microfon în această seară, istoricul Dr. Lucian Zevhkovici. Bună seara Lucian. Bună seară. Despre ce vrei să ne vorbești astăzi seară? Recent a fost uh, reinaugurarea uh, Sinagogii Meseriașilor, templul Meseriașilor din orașul Galați, și m-am gândit că este o ocazie de a vorbi despre istorie evreilor din acest oraș. Care trebuie să menționăm este orașul tău natal și la redeschiderea templului Meseriașilor ai fost prezent. A început a fost o simplă casă de rugăciuni într-un local închiriat de Societatea Israelită de Meseriești din Galați în anul 1876. Ulterior, ideea a, a, a fost de a se construi o sinagogă și, în cele din urmă, acest a, sinagogă. construcția, templul a fost inaugurat în uh, uh, anul uh, 1893, după aceea a fost angajat un cantor și fiindcă era templu, a fost angajat și un cor, uh, după aceea a trebuit să fie reparat, a fost reparat în, în, în 1925, în 1927 uh, a fost pusă o piatră fundamentală la reconstruirea lui. Acum, de data aceasta, din nou a fost pusă o piatră fundamentală. Uh, repararea a durat uh, câțiva ani. În interiorul templului a fost întemeiat și un portugaf o alte asemenea locuri vor pentru Rachel și a fost ideea de a se păstra aceste picturi care fuseseră făcute inițial în, în, la începutul anilor 90 a I secolului al XIX-lea. Fiindcă e vorba despre evrei din Galați, nu se știe exact când a început așezarea Ceea ce s-a afirmat ar fi fost că ar fi fost câteva cimitire în uh, secolul al XVII-lea, uh, ceea ce este clar, de facto este că cea mai veche piatră din cimitivul evreiesc uh, păstrat, parțial, El funcție activ până în 1866, în locul acela a fost construită după aceea o sinagogă precum și spitalul israelit și ulterior a fost decimitivul care funcționează și astăzi în satul Costea. Existau și foarte multe sinagogi. De sinagogi în prezent este numai aceasta, precum și fosta sinagogă fieranilor lângă această sinagogă, această dar sinagoga fieranilor a fost transformată în uh, cantina rituală. Existau uh, sinagogi pe bază de, de, de braslă. Au fost și sinagoci pe bază de breaslă, respectiv sinagoga hamanilor în vanea orașilor, orașului sinagoga birjarilor, sinagoga coaitorilor, sinagoga berarilor și altele și altele. Era vorba de faptul că o serie de meseriași voiau să fie chemați și ei la Tora, să fie și ei activi în viața religioasă, iar la sinagoga mare uh, se dă atenție pentru uh, cei învățați în Tora, pentru Talvidei Hahabim. Și atunci, din urmă, acești meseni și la fel ca și în alte localități din. Uh, uh, secolului al uh, 19 lea și au întemeiat asociații pentru clădirea unor sinagogi, precum și au construit aceste sinagogi. Să ne amintim de faptul că la Galația a existat și uh, sinagoga Mare, care a fost distrusă ulterior în timpul. anii 90 i secolului al XIX-lea acest templu a fost uh, distrus uh, cu trebuul uh, din 1940. Uh, Sunt de de faptul că la Galație au fost și numeroși uh, rabini. Uh, am identificat circa 30 de rabini în uh, secolele 19-20, unii dintre ei uh, autori de cărți, precum uh, De și a scris o carte despre uh, numele ebraice, care a fost mult timp utilizată de către tribunalele abilice. Săvrabilul Bercovici, care după ce a venit în Eretz uh, Israel în 1947, după aceea a publicat aici, Comunist, dar au fost și alți rabini, la Galație au fost și sunt scriitori de literatură, au fost de asemenea activiști siodiști. Era o uite, comunitate numeroasă și înfloritoare. O comunitate numeroasă și înfloritoare, care a de la circa 20 de mii de evrei, căl al organizației sioniste din România din, uh, din uh, viața sionistă, dinainte de primul război mondial și la începutul perioadei intervenice, trebuie să-l menționăm pe uh, deci, uh, Samuel Pinedes, fiul uh, uh, maschinului scriitor hebraic și rabin Bendel uh, Pinedes sau Salosh, care și el a locuit în la Galați și a fost reprezentat. Uh, alianței israelite universale în oraș antemăiat, com com comitetul local a acestei alianțe. De asemenea, trebuie să ne amintim de faptul că la Galați au fost mulți intelectuali evrei, mulți scriitori. Lucian a scris, populat, viața din Galați, nu numai ci și orașul Galați. Au mai fost și alți scritori, precum uh, uh, Michael Davidoglu, Lia Hart, uh, Iulia Soare, care de asemenea a scris despre uh, o familie evreiască alăci, acestei familii, familia Calaf. Lucian, trebuie să ne oprim aici. Eu îți mulțumesc mult pentru uh, aceste informații uh, și la revedere până la întâlnirea noastră de săptămâna viitoare. Mulțumesc la revedere și adaug uh, faptul că la Galați au fost și pictori evrei, de exemplu, Lola Schwiger Apropo, baba ei și un liceu israelit